KTN, KTN News katika kipindi chao wakiita the big story. Walizungumza namna uchumi wa Mombasa una Vozorota. na kwamba Standard Gauge Railway vipi imehatarisha kufunga takriban kampuni nyingi za transport ndani ya mji wa Mombasa Kuna study iliyofanywa na University of Nairobi wakasema uchumi wa Mombasa umeshrink, umerudi nyuma kwa asilimia 16.1 na huenda uchumi ukaharibika zaidi na pengine watu 12015 au na zaidi wakakosa kazi katika sixth transport na wakahusisha standard gauge railway sgr wakaelzea pia kwamba kuna hatari ya cfs kufungwa nyingi fuel station service station, nyingi zikaanguka na hathari athariianza kuonekana pia kwa miezi 3 au miezi 4 mwaka huu viungo vya habari vimeripoti kuanzia 2016 2015 paka mwaka huu kwamba takriban kampuni nyingi zinaporomoka na idadi ya wafanyikazi wengi wanafutwa kazi ndani ya makampuni. Maelfu kwa maelfu kampuni zinawafuta wafanyakazi wake. Takriban miezi mitatu minne hii wameripoti kwamba kuanzia 2016 si ati kwamba kabla ya 2016 kulikuwa hakuna watu kufutwa kazi lakini kuanzia 2016 paka mwaka huu imeshika kasi Kampuni nyingi zinaporomoka na watu wengi wanafutwa kazi. Sasa kihakika sababu yenyewe ni huu mfumo. Mfumo wa kiraslimali ndio unachangia kukubwa uchumi kuzorota ama ukosefu wa kazi. Nidamu hii mfumo wa kiraslimali ukosefu wa kazi ama uhaba wa kazi ni sifa inaojilazimisha na mfumo huu na tatizo lenye si standard degree railway kama watu wengi wanavoona kwamba sijui ni kabila kadhaa limelenga kumaliza uchumi wa costi railway nyingi imeletwa kumaliza uchumi wa hapa kiini kiini cha matatizo ni mfumo wenyewe na tukipin point kabisa kiini chenyewe kama tatizo ni serikali zilizosimama juu ya mfumo wa kiraslimali namna wanavokusanya mapato yao serikali hizi za kiraslimali ikiwemo Kenya namna wanavokusanya mapato yao ili serikali iende mikakati yake ndiyo kiini cha matatizo Serikali yoyote duniani lazima ikusanye mapato kwa sababu kuna mishahara kulipa masivili seven wanajeshi kuna mikakati ya serikali kuna project za serikali kuendeshwa barabara madamu afya elimu energy maji serikali atakusimamamia mambo mengi sasa serikali za mfumo wa kirasilimali hawana njia nyingine za mapato isipokuwa ni kukasa kwenye mishahara ya watu mataxe mishahara ya watu aidha uwe private ama public watakukata kwenye mishahara yako wanakata kodi na maushuru kwenye biashara za watu binafsi wanakata mapato yanoingizwa na makampuni makubwa makubwa kwenye mapato yao na faida zao pili wanakopesha mikopo ya riba ndani ya nchi na nje ya nchi hizi ndiyo njia serikali za karasimadi wanajipatia mapato yao ili kuendesha mikakati ya serikali yao Ukiku, Ukichunguza utakuta ni taxes fine na penalties ama serikali igeuke kuwa ni mfani biashara mkubwa na raia wa nchi wake kuwa ni makastama wake mikopo malicense na ma permits ama wachapishe pesa Sasa lakini hizo ukishunguza utakuta ni mikopo ya riba ndani ya nchi na inchi ya nchi na pia ni maushuru na makodi zinazotokamana kwenye mishahara ya watu biashara za watu binafsi na makampuni hawana njia zingine za kupata mapato tarehe august 2019 KTN TV KTN, KTN News walimhoji executive director wa Federation of Kenya Employers Aisha Jacqueline Mugo kuhusiana na hali ya uchumi wa nchi kwa nini kampuni nyingi zinafuta wafanyakazi na kampuni nyingine zinaporomoka akasema the national government and county government increasing of taxes makes cost of production cost of doing business in kenya too expensive That, that's reducing the profit margin of companies so companies have to declare redundancies to remain afloat huyu mwanamke asema ni mkubwa federation of kenya employers yeye ni shirika ambalo lasetea makampuni maindustries yao la lowawakilisha makampuni akasema kihakika serikali kuu na serikali za kaunti kuongeza ushuru na makodi inafanya uzalishaji wa mali inafanya gharama ya kufanya kazi katika nchi ya Kenya kuwa iko ghali sana na makampuni faida zao zimepungua sasa hawana budi ila kutangaza watu kufutwa kazi ili kampuni zibaki hai eh Naendelea kuendelea kutengeza faida na kupunguza gharama zao kuliko kuporomoka hawana budi kufuta wafanyikazi. Gazeti la Star tarehe august 2019. Ripoti iliyotengezwa na Kenya National Bureau of Statistics. Wamesema report inaoitwa micro small and medium establishment wanaangalia biashara ndogo, ndogo na maduka madogo madogo kwamba kwa miaka mitano kuanzia 2015 mpaka mwaka huu tulioko sasa 2019 kwamba takriban biashara ndogondogo maduka madogo madogo Kenya nzima milioni mbili na laki mbili zimeporomoka ama zimefungwa na sababu kubwa walizozitaja katika hii report yao kama ilivyoandikwa katika star wasema kwa sababu tatu sababu ya kwanza mtu anaweza kufungua kazi ampata shida kupata capital ya kufungua kazi sasa atishafungua kazi kazi ili ijiendeshe kuna uhaba wa pesa ili ile kazi ijimudu ijiendeshe kisha gharama ya kuendesha ile kazi imepanda katika nchi ya Kenya na pia mtu akifungua biashara ama kazi anakuta anaku, anapata ugumu katika biashara kuinuka hizi ndiyo sababu walizozitaja gharama ya kazi iko juu na pia uhaba wa pesa ili katika katikati ya kuendesha kazi inakuwa ngumu kupata zile pesa kuendesha ile kazi gazeti la standard newspaper 29 April 2019 wamesema deni la serikali deni la serikali mwaka huu lote ni 5.4 trillion gazeti lasta tarehe 2 Mei 2019 mwaka huu former finance minister alikuwa waziri wa fedha Hendro Otich aliozuliwa alioondoshwa kwenye mansab yake asema Ki hakika ushuru zitakozokusanywa katika budget ya mwaka huu kuanzia July 2019 kwamba asilimia moja za ushuru za mako, na makodi zitakwenda kulipa deni la serikali deni la serikali ni 5.4 trillion lakini mwaka huu watalipa 1.1 trillion kila mwaka inapanda mwaka huu watalipa 1.1 trillion katika bajeti hiyo somo ya 2.76 trillion 1.1 trillion zitakwenda kulipa madeni bilioni mia na sabini ni deni asli. Mianani na sabini ni deni asli. kisha 366.4 bilioni ni riba deni lote litalo serikali mwaka huu ni 1.1 trillion ndani ya nchi na nje ya nchi lakini katika deni hili 1.1 trillion bilioni 1870 ni deni asli ndani ya nchi na nje ya nchi lakini 366 ni riba itakayolipwa ndani ya nchi na nje ya nchi asa haya mambo mawili deni la serikali hawana njia nyingine ya kupata mapato isipokuwa Wakate kwenye mishahara ya watu wachukue pesa kwenye mapato ya makampuni na faida zao na biashara ndogo ndogo ili serikali ipate pesa ya kuendesha mikakati yake mojawapo pia ni kulipa deni lingine wanakopesha ndani ya nchi na nje ya nchi mikopo ya riba riba kila mwaka panda ndio uhuru 2018 akapasisha finance bill ambaye senate waka wakaleta waka kodi na ushuru mpya mpya na zile zilizokuepo wakaziongeza ili serikali ipate pesa iendeshe mikakati yake sasa serikali kupata pesa hawana njia nyingine isipokuwa ni kukamua raia wao na wapate mikopo kutoka nje na ndani ya nchi haya mambo mawili ndiyo yanaumiza uchumi na hili jambo huwezi kusikia KTN ama NTV ama Citizen ama KPC vyombo vya habari hapa wakizungumza kwamba shida ni mfumo ndiyo unaoleta balaa na matatizo hasa kampuni imeundwa ili tendeze faida haiwezi kuwa kampuni kubakia kwamba yafanya hasara tu sasa ili wao kubaki hawana budi sipokuwa kuchukua kazi na hii pia yaingia SGR kwamba serikali badala ya kuendesha mikakati yake bila kuchukua mikopo lakini hai na budi sipokuwa kuchukua mikopo mfano mzuri serikali ya Amerika ambao ni uchumi mkubwa duniani na ni serikali namba moja kuanzia 1980 mpaka sasa 2019 serikali ya Amerika kila wakati inaweka debt ceiling. Yaani kuna kiwango serikali inaweka kwamba deni hii isivuke. Lakini wamevuka kile kiwango kilichokiweka zaidi ya mara 10. Sasa hii deni la Amerika ni 20 trillion US dollars. 0012 23 trillion US dollars. Na kila mwaka deni la serikali inapanda Maradhi haya hayako tu Kenya maradhi haya yako katika kila serikali inofuata mfumo wa kiraslimali. Kwa deni la serikali linapanda kila mwaka na wala halipungui kwa sababu ya riba. Na njia ya mapato wanaokusanya katika mfumo wa kiraslimali ni kukata kwenye mishahara ya watu, faida kwenye makampuni na mapato yao. Yaani wananyonya, wanakula kwenye mapato ya raia wao. Hawana njia nyingine na kisha wameruhusu riba hizi ndiyo sababu mbili zinazofanya uchumi za nchi leo kutingishika na wanasema ikifikia ikifikia 2022 wakati uhuru atakatoka ofisini wanatarajia mwaka huu budget imekuwa 2.76 trillion wanasema lakini ikifika 2022 Wanasarajia budget ya kuwa ni 3.57 trillion. Kwa sababu kiwango kikubwa cha budget inaenda ku-service debt, inaenda kulipa madeni ambayo hayamaliziki, inariba ndani yake yapanda kila mwaka. Na kisha wanazidi kukamua raia. Hawana njia nyingine. Hii ni shida ya kimfumo. Na shida lenyewe, tatizo lenyewe, fiscal Si standardigeji railway inaomaliza uchumi. Njia inaomaliza uchumi za Kiraslimali ni kwamba hawana njia za kukusanya nyingine isipokuwa ni kukamua raia wao. Njia za mapato namna wanavyokusanya mali zao serikali za Kiraslimali Ndiyo zinazoumiza uchumi zao Hii lio kiini cha matakizo na uwezi kukisikia kikizungumzwa kwenye magazeti Ama kwenye viombo vya habari namna wanavyokusanya mapato Ndiyo inaumiza uchumi wao mikopo ya riba na ushuru na makodi kwenye mifuko ya raia Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea uislamu Uislamu huu Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya kuwa ni mfumo na serikali za kiraslimali leo zimeshangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya riba Ya ayyuhallazina in kungu مؤمنين الله subhanahu wa ta'ala katika sura fil baqara 278 asema heli waumini kama ma kweli waogopa Allah basi wacheni riba isiwa kweli ninyi waumini basi mmsipofanya fa'il mutafalu fa'azanu biharbin min Allah wa rasuli mwenyezi Mungu hasa tangazeni vita na mwenyezi Mungu na mtume wake leo serikali za Kiraslimani si serikali ya Kenya pekee hata na wanachukua raia wao kwa makodi na ushuru. Hawana njia nyingine ya mapato isipokuwa ni hizi. Ndio kaona uchumi wa kirasilmali unakingishika na kila mwaka deni litapanda Na raia hiyo watazidi kukamuliwa na mikopo itazidi kuchukuliwa. Wanachukua mikopo kulipa deni. Wanachukua mikopo kila mwaka na deni linapanda halipungui kwa sababu ya riba. Hii ndio maradhi za mfumo wa kirasilmali. Allah subhanahu wa sema وان تضمن فلكم رؤوس اموالكم باش مكتوبيه مكي وثوبيا مكياتنا على ربا بس تشكوا ني في لا تاع ولا سوتو لا مون مستي ظلم ولا ستي ظلميو نبي عمر عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله الله عليه لا يدخل الجنه صاحب مكن تنى وسلم اسما حتى leo waambie wafanyabiashara na makampuni kwamba kuanzia leo hamso hamso tena maushuru na makodi wallahi ile pesa ile motisha ya kufanya kazi watatoipata kwamba mtu mwanzo atahisi tayari mimi shaundo sio mzigo kwamba kuanzia leo sita ulipa maushuru wala makodi na pia na nafasi ya kujichumia uchumi utafanuka pesa zitazunguka na mali tazunguka na kazi zitajiunda zita zenyewe sababu mali tazunguka baina ya watu huo ndo Uislamu lakini leo wanautusi Uislamu na mfumo wa kiraslimali Una wamaliza wao wenyewe kisha serikali ya Kiislamu ina njia zake za mapato serikali yoyote lazima iwe na mapato serikali yako simama juu ya mfumo wa Kiislamu ina njia yake ya mapato si kama mfumo wa kiraslimali mfumo wa kera haina njia nyingine isipokuwa ni mikopo ya riba na wakamue raia wao kwa makodi na ushuru hizi ndio njia za mapato yao na ndio inaumiza raia wao na uchumi zao. leo mfano nchi kama Kenya imefungua mafuta uislamu yasema mali kama ile ni mali ya umma ni eh? mali ya umma yani raia wote wafaidike wa, wa na mali kama ile leo badili ya serikali usema kwamba itaishika ile mali hakuna kampuni yoyote ya kirasilimali itakaribia mali kama hii serikali itachimba itakafusha itachimba itatoa, itasafisha na ndiyo itakayouza na serikali ndiyo takaoe sabii mtu yoyote anayetaka kwenda kununua anunue viwanda vingapi vitanunua vitatungwa vitatengenezwa vita vitaundwa vita vita Bizanda zitazunguka baina ya raia. Bei ngapi kiwa haikontroliwi, bei kiwa haikontroliwi itaporomoka Serikali ile mapato itakaopata kutoka kwenye mauzo ya mafuta iliyosafishwa, itatumia kwa raia wao. Lakini serikali ya Islamu haiisami raia kwa makodi na ushuru, wala haichukui mikopo ya riba. Kuna mali kama hizi Allah Subhanahu wa Ta'ala alizoziunda. Ni juu ya serikali kuzishika ili imiliki mauzo yake ya faidi raia wote lakini leo utakuta si hivi kampuni za kirasilimali zinamiliki mali kama hii na raia wanakamuliwa kwa maushuru na makodi na mikopo ya riba ili serikali ifatime mapato yake iendeshe mikakati yake serikali serikali kizangu itashika mali kama ile ifanye ni mali ya watu wote mauzo yake itakuwa ni ya raia wote wafaidike mapato yake na haifai kusafirishwa, itumike ndani ya nchi. Lakini leo mali kama hii ikisafishwa yatoa faida zaidi ya bidhaa kumi. na kila moja ina bei. Yazalisha by-product viwanda vingi. Leo biza kama hii yavumbuliwa na refinery yafungwa. Ni ujinga ulioje Hii ndio serikali ya Kiislamu ilivyo. lakini dalili wazi inaonyesha kwamba serikali za ulimwengu tatu bado zimekoloniwa hawana u, hawana nguvu na mali yao inaotosha katika ardhi zao mfano mzuri biladi za Kiislamu gesi na mafuta hivi hivi huwa karibuni 2018 2017 paka sasa umevunguliwa visima kumi katika Mediterranean Sea vya gesi ambayo kutoka kwenye seabed paka chini ni 1600 meters ya mafuta na -ma gesi visima takriban kumi kwa Mediterranean nginsi katika Kosti ya Egypt, Palestine, Turki, ambao nyingi ni bila di Mfano mwingine mzuri, kwamba ukoloni bado watawala, za sema nchi ni huru lakini bado kihakika zimekoloniwa. Hawana sei na mali inaosoka kwenye ardhi yao. South Africa. Nchi namba moja Afrika nzima kwa madini. Namba moja duniani kwa kutoa dhahabu. Leo ni nchi ya kuwa na maandamano na kupiga wa, wao watu wa wengine wa kuwafukuza kwa sababu hakuna kazi asilimia 30% ya watu kule hawana kazi. Yote ni kuonesha wazi kwamba ukoloni bado wafanya kazi. Na watawala wasawala, ninchi hazina wa huru Kama sikungekuwa na uhuru, zingekuwa na saini na mali yao zinastoka kwenye ardhi yao. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tusrif qulubana ba'da hadithina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal